صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد يجith <تصفيق> falënderimi absolut i takon Allahu te madhruar xhallallahu dhe përshëndetje Allahu xhallallahu dhe mshirati çom bimëmirë pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bifaminati tendërshme mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithat ata te cilat te ndjejkën rrugën e tij me të mirë Dheri në ditën e jikimi Dhe të veqojnë me lehenë Allahu Jelle ve Aala dhisa çaste dhuke undalme dhisa fjallëtë Allahu tabaraka wa taala. Ekan zirë hoja i madh i muhaditha wa ibn Maja një hadith nga sahabiyu i njohur jundub ibn Abdillah. Kukatan sahabiyu radhi Allahu anë, akunna me an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu shababun hazawira. Kukatan sahabiyu radhi Allahu anë, akunna me an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu shababun hazawira. Kukatan sahabiyu radhi Allahu anë, akunna me an nabiyyi sallallahu alai Thot Gjundub ibn Abdillah, kemi qenë me pengamirin sallallahu alaihi sallam, dhjel mosha të fuqishëm, dhjel mosha të fuqishëm, pra admoshen e, e fuqijës. Dhe thot pastaj, kunnane te allemu l'imane qabla l'Quran. Thot ne, pra të regonë gjendje në sahabeve edhe një regull të përgjithshme, se si sahabe të kanë mësue fejnë Allahu Jelle Wa Ala për sahabët kanë pasur metodologji të veçantë, secili ka mësuar feën Allahu xhallahu ala, kësaj sahabia Jundub ibn Abdullah e ka dhënë se si sahabët e kanë mësuar feën. Thotë: "Kuna nata'allamu al-iman qabl al-Qur'an." Ne mësohesh me imanin para Kur'anit. Na mësohesh me imanin para Kur'anit dhe kjo ka qenë metodologjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në muslimin e akides dhe besimit tek sahabët. Ja u ka mësuar një definicionet e imanit dhe u ka rënjos në zemrat e tyre pastaj Kur'anin. Pastaj thotë jong do bimni Abdilla, thum. Pastaj pas që mësoi shme imanin, ne teallemul Qur'ana fazdadna bihi imana. Pastaj mësoi shme Kur'anin dhe shtojshme me Kur'an imanin. Prancohet një arimani, mësohet la ilaha illa allah, muhammedur rasulullah. Çka e ndrejç, çka e prish? Si punohet pas taj Kur'ani është që ka e shton njeri jut imanin Kur'ani është që ka e shton njeri jut imanin andaj Ibnu Tejmija ka thonë ma e mira është kjo metode sahabeve me mësu imanin dhe dhe anë është me lezu Kur'ani me meditun Kur'an dhe me shtu e imanin sonë të me lejnë Allahu Gjelle v'ala këna munalë me një sure të cilën sure ka thonë për nga Medi sallallahu aleyhi v'sallam në atë shtëpije cila lezohet kjo sure nuk af Shejtani Në atë shtëpije cilë alëzot këtë sure Ska mundësi me i shejtani Qatë dit dhe qatë natë Dhe jo surja El Bakara Sura El Bakara Ko Allahu Gjellewala e, e, e filon këtë sure Dukë i të reguhe Tëri loje të shpirtrave Tëri loje të shpirtrave Gësë Allahu Gjellewala Ishtë a i cilë në ka kryuhe Dhe e dinë se qëfar loje jenë na Qëfar loje janë njerëzi Dhe Allah i ka të i ka ndo kategorit e shpirtrave pra njërzit se fizika nuk është ajo e cila e, e, e dirijon vetë vetëm po shpirtja e cili e dirijon fizikën që që me ndonë njeri u qështu edhe vepranë Allah i ka ndonë tri kategori i ka ndonë kategorien e lartë kategoria e besimtarve pastaj ka ronë kategorien tjetar e cila është kategoria e jo besimtarve dhe pastaj ka folë për kategorien e cila një rrost është me dy xhirat, ajo është kategoria e jo besimtarëve prej merrena besimtarëve prej jashtë, pra munafika. Pra munafika. Dhe do të ndalnim me lejin Allahu xhalla wala me fol diçka për ajetat e kësaj sure, ngase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thënë, "Shejtani nuk afrohet", pra për shkak të madhrisë kësaj sure. Pas shkak të madhrisë kësaj sure Do mëthënia dhe tekstit, do mëthënia dhe vet shpreja. Andaj te sahabët ka qenë e njohur se kush e din surën Al-Baqara, kan thon sahabët tek neve ka qenë dietari i madh. Kush e din surën Baqara, sahabët kan thon tek tek neve që njëri është alim. Alim ja të neve. Mir po jam jo më superman. Jo vetëm superman, sepse për mend se din këtë, mir po më mi ha dit kuptimin me adet kuptimë ka thon Allahu te bareke ve teala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim alif lam mim e ka fillu Allahu xhallawala libron etina me keta alif lam mim kjo alif lam mim osh prej shkronjava pe te cilet perbohet libri Allahut te bareke ve teala dietar prej te sahabet Kanë diskutu se të qka janë këtë shkronja? Qka janë këtë shkronja? Ti mund është me pytë se A thuvallallahu gjellewala, pëse i filon shpesh surët e tina me, me këtë shkronja? Eliflamim, eliflamra, hamim, kaf, nun, kef, hajnë E kështu me radhë, këto janë prej sekreteve të Kur'anit Dhe në komentin e kësaj ka shumë më folë Nuk që na më zëll ata që e ka zgjedh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah dhe transmetohet nga Ibn Abbasi. Ka thonë Ibn Abbasi këtë Alif Lam Mim janë sfidim prej Allahu xhallahu ala. Sfidë prej Allahu xhallahu ala. Por shkurt Allahu xhallahu ala i thot njerëzve, arabëve. Ya ja, o ju arab, ya ja, o ju të cilët jeni të zotat e djues. Ja ojët e cilët shtini me poezi Kushe ndërton poezijen më të mirë Dhe kushe ndrejtë vargun më ja, të mirë Ja ojët e cilët jeni të zotët e gjuës Të kulluar gjuës arabe Ja unë, Allahu Gjellewala Me këto shkronjët e cilët ju flitni Unë kam e regullu e fjali Dhe ju me të njëta shkronja Ajde regullu e një kësi Pra elif lam mim Janë shkronjët e juve Unë e kam e ndërtu fjali Dhe kam e zbrit Kur'an Dhe ju s'kini mundësime e bo një kësit tjilë Me gjithë se shkronën vikini para vetit Me gjithë se ju i përdorni Me gjithë se formoni pësaj poezia, e fjalia, e shtini Me gjithë ta ju s'kini mundësime e bo një Kur'an Kjo është, do me thonë, mendimi I një pjesët dërmuse të djetarve I cilë është nga Ibni Abbas Pra Allahu Gjellewala I svidon atët e slet edin gjuhën arabe Dhe kjo është prej mrekulive dhe argumenteve Se ki liber ësht s'ka mundësi me pru. Shkronja t'i kanë, shkronja t'i kanë. T'i lezoje, Elif Lamim, Dhe Likel Kitabu, Ladha i Befi, Kjo është liber, në të cilën s'ka dyshim në ta. Kjo është i përbëm prej dhe, dhalit, lamit, kefit, mirë, po s'kan mundësi arapë me pru këta. Kur kur s'ka mundësi me pru një Kuran, me zi se shkronja t'janë të mundëshme. Kjo është, si kur puna e krijimit, si kur pun e kryimi, nëse do një me kuptu e ma thjeshtë. Allahu Gjellëva Ala ja u ka mundësu njërzve me kryu edhe ata. Me kryu edhe ata. Nga se fizika jonë, trupat fizikë, janë të njora se kryimtëria e tëra është prej disat qelizat dhe cilat dihen, prej pjesve dhe cilat dihen. Njërzit kanë mundësi me kryu diqka, kanë mundësi me kryu dron, kanë mundësi me kryu objekte, dërtesa, kanë mundësi me bëhe trupin e njeriut. Kanë mundësimi më ledhë pjesët trupit të njeriut dhe më në gjitë dhe me bani njeri. Këta e kanë provu e. Mirë pa, kanë mundësimi adhon shpirtin. A kanë mundësimi adhon rrahjet e zemrës. A kanë mundësimi adhon jetën. A kanë mundësimi adhon ati me mendu e. Së kanë mundësimi. Allahu zhëllual është a i veçka e banë këta. Vetëm Allahu të e barëk e vëtë ala, a i është nga se formën do shtë e banë edhe ata. Me gjithë se Allahu zhëllual e o ka mundësua, Mir po më jep këtë, a ka mundësia ti mi jon shpirt, më jetuaj, më ndjeve vetën? A, kanë a, kanë të a kanë Ska Allah, që ka mundësi mi jon emocionet? A ka mundësi mi jon emocionet, ndjeshmërinë, ndjenjat e njeriu? Ta kanë mundësi, s'kanë mundësi. Allahu xhallahu ala shehof njeriu ndjenjat, kur kush ka mundsi, ata rrobatin e bojn, mir po ndjenjat çun e bojn. Kjo është e njëjta mes librit së Allahu xhallahu ala dhe mes asaj çka folin njerëzit. Edhe kjo është një prej dobive të tjera që kam përmendë dietar në rrugën e Allahu Gjellewale cila duhet përdorët, fjale Allahut ma shumë se sa fjallët e tona. Nga se fjallët e tona, sa do që janë prej për një kokës inteligentë, sa do që janë të meqë me shumë, sa do që janë zbukuru me shumë, atë janë fjallët e tona. Ju mungon që kjo nëndjenja, ju mungon që kjo rahje e zemrës. Kjo, kjo rahje e zemrës ju mungon, nga sa fjallëve të Allahu Gjellewale cilë mungon. Andaj, sahabët, kur i kanë gjall njerëzit, e kanë pranuar islamin, dorasa shejtani neve nai zbukullon sot fjalët tona dhe mund domi me fjalët tona me i bin njerzin, dorasa kjo s'ka mundsi. Kjo është prej dobive të të leximit të librit të Allahu xhallahu ala, se si Allahu xhallahu ala jap yet dhe njerzit kanë mundësi me kriju fizika dhe fotografia, mir po jetën sunja japin. Foth Allahu xhallahu ala, "Dhalika al-kitabu la raiba fi." Kjo është libri Në fatin s'ka dyshim në ta. E si ka mundësi si <të> <bisura tim> <mitli> <të të bisura> me pa dyshim këtë libër kur s'ka kurkush mundësi me pruniksit ngjajshëm. Fe tu bi suratin min mithlih. Allahu Janallahu qazan, apo thoni nuk është për Allahu. Mirë. Bianë ngjajshëm. Jo, njojshëm, ngjajshëm, ti ngjajsoje se njes keni mundësi me pru. Fe tu bi sura, ni sura beni min mithlih të ngjajshëm me këtë. In kuntum sadikin. Nëse jeni ta, të, të ta vërtet se po thoni se kjo nuk është për Allahu xhallahu ala. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Allahu xhallahu ala ka thonë, nëse deri tash s'keni prua kursun e binë. Kursun e binë. Edhe sfida vazhdon edhe sot, për ata i cilët se beson se është libri Allahu xhallahu ala. Edhe kur dikush ti di argumentosh me Kur'an, thonë ta është libri Allahu xhallahu ala, thu jashela ti njan xhajshëm. Cjellat i nan xhajshëm, s'kan mundsi me e sjell. Pastaj ka thonë Allahu te bareke Huden lill mut taqib Cilsi e pandar të libret Allahu Jalla wa Ala është huden është udhëzim për të devot shme Udhëzim për të devot shme Kulli pëtë udhëzimi në libret Allahu Jalla wa Ala Kulli pëtë udhëzimi në libret Allahu Jalla wa Ala Andaj ka thonë Uthman ibn Afan Radhi Allahu an Ka thonë Loh taharat kulubuna Ma shëbiat Min kitab i rabbi ha Me pasin zemrat e tonë atë pastra Me konë që janë kristal zemrat Skan mundësi më mund ngopë me librën e zotit të të tëre E kush ngopët me librën Veqa është ka ka defekt në zemrat ti Sa obësë një ngopë me, me librën Allahu Gjellewala Dhe kër e kanë leghu e librën Allahu Gjellewala E kanë morë ato plakat dhe i kanë purth Edhe kanë thonë Hadihi risaletën me rabbi ka thënë kja mesajsh për zotit tem, ma ka qua Allahu, e kanë ledzu Koranin, sikur Allah me i pasquë mesajsh, para me ndot ti me taqunë, një kështë një mesajsh një njëri i madhë, e ledzon me, me emosion edhe në gjenja, dhe ndoshta të lëtojnë si të për i dashtis të madhë, dhe shka ekipi ati që ta ka qua, para me nojë librën Allahu gjëllëvala, kështu e kanë shihue sahabët, huden, lil mut të qimë, pra natyra e këti librit, Ajo që ka përmban ki liber është huda Udhëzim Udhëzim që ka duhet një riu me pas Në jetën e ti Dhe me mishruhe në jetën e ti Mirë po Allahu Gjellewale ka kushëzue Përfitimin për këti udhëzimit Me një sifat tjetër Lil mut të kin Jo për zhjithkan Jo për zhjithkan Po ka thonë lil mut të kin Vetëm për njërës të cilat janë të devatëshë Pra udhëzimi është këtë liber Rruga e drejtë ës Ajo që ka e ban njëzit me i kuptu se pse janë krihu është këtë liber Gjallëria i jetës është këtë liber Zhvillimi i jetës është këtë liber Mirë pa me një kushtë, lillë më të të ki, jo përket Parata që ka janë të devatëshëm Parata që ka dojnë me e gjithë të zimë Parata që ka i tutë të ndalaletit Parata që ka nuk dojnë më konë humëner Parata që ka dojnë me e ditë se pse janë krihu e e kanë mundësie Ata ja, shka, shka se kanë këtë sifat, mutë të kinë, të devotëshëm, Allah e të regonë pas taj se qëfar sifat ta, ta kanë, dhe si është raporti atyre njerëzve, shka se janë të devotëshëm me librën Allahu Gjellewala. Si është raporti të tyre me librën Allahu Gjellewala, andaj për, me përfitup e i Kur'anit duhet me e pas këtë sifat. Lilë mutë të kinë, për me, mos me pas drinë në zemrën tane, Andaj Allahu Gjellewala ka thonë E felajet e dëbberu në kurana Em ala kulubin E këthaluha Ka thonë atë njerëz Këtë njerëz Këtë që ka egzistojnë njëri i gjall Allahu i drejtojnë A së meditojnë kurana a nuk, a nuk ndalën pak Me qëtësi dhe me mundal Me mendje të shëndosh Me lezu kurani dhe me, me pasë Prej kujtë është këliber Pasë të ka thonë Em ala kulubin E këthaluha A po mos ndosh të ka në dryna në zemrat e të, të, të, të. Ibon Kajimi ka thonë, a i cili se lezonë dhe se meditonë kër anë, ka drinë në zemrën e vetë. Sa hojë ka qërtu, asë në allë njës me lezu kër anën, me meditue, mirë po, problemi është lillë mut të qimë, të devotë që. Andaj, a i cili e ka zemrën e shëndosh, zemrën e kristal, dhe dëshiron të gjej e lëzimin, dhe dëshiron të gjej e rrugën e drejt, dhe dëshiron që Allahu Gjellë Wa Ala t'i opët prej mendjes e shëndosh, dhe prej lumëtur dot me qenin muttaqin i devotsh. Edhe ku ti i devotshëm dhe alçej librin Allahu xhallahu ala uzu, la raybe fi, s'ka dyshim. S'ka dyshim se ulzohet. Pastaj fat Allahu xhallahu ala duke vazhduar, duke i numëruar cilësitë e besimtarëve. Cilësitë e besimtarëve. Dhe dini se rrënditja e Kur'anit ka rol të caktuar. Pra, Allahu xhallahu ala kur fol për besimtarët dhe gjithashtu fol për jo besimtar. Dhe ja u numëron cilësitë. Ti mundun është me pyet dhe duhesh me pyet, pse Allah e ka pru këto cilësi para kësaj na? Ka rol të caktuar. Ka thut Allahu xhallahu ala këtë ditën me pru të para. Mirpaf Allah e rëndit prej më të rëndësishmës e pastaj më të rëndësishme. E rëndësishme mirpaf, ma pak e rëndësishme. Sifatin e parë që ajo ka përmend Allahu xhallahu ala dhe kur ta lexoni Kur'anin, kështu duheni me meditohu, pse ka pru Allahu këta para kësaj? Dhe mundol, nga dal, nga dal, me bo, me shëshit libërën Allahut, gjellewala. E ledhina ju minunel bil ghajbë. A e shikoni si fatin e parë që e ka përmendë Allahut për besimtartë. Ata të cilët prakushen ata të be besimtartë. E ledhina ju minunel bil ghajbë. Si fatin e parë, veqëri e parë, besoj në ghajbë, në të msheftë. Kjo është sifati i parë të cilët e kanë këta njerëz. Ngjëndja e parë që e kanë, është se ata besojnë në në të vërtetën. Ata nuk jetojnë në murat e shqisave që ai ka. Apo nuk jetojnë vetëm me ata që e prekit, çka e prek dora dhe çka e shefësi dhe çka i dëgjon vesi. Jo, apo çka e shion djua, jo. Kta e kalojnë, e kalojnë kët kët vit. Kjo vit është e kopshëve. Nga se bik te par bashkta i kena me kafshat dëxhimin shikimin ngjenjat gjenjat e frikës, qetçies, ngjenjat e shijës edhe kafsha i ka oke, ngjenjat e lezetit, ngjenjat e dëshirave, ngjenjat e egos, krikta i kan kafsh. Mir pa Allahu xallahu ala per sa ka pranen këtë cifotin si e par. Ai as ka dallon njeriu besimtar, njeriu i cili e ka kalue at vjen e, e kafsheve elledine ju'minu bilgha ata e besojnë të fshehtë. Nuk mjaftojn ata me çka çka çka e shohin. Prandaj arkidia është ajo e cila e zhvillon mendjen e njeriu dhe e bën njeriu të mund të jetë krenar dhe mund të jetë i veçantë prej kresave të tjera. Endjen search i veçantë prej kresave të tjera. Kjo është ajo e cila e bën njeriu mund të jetë i veçantë prej kresave, elladhina yu'minuna bil ghaib, eve son fshehta. Eve son fuqi e absolutë Allahu xhalla wala dhe e din se mendja e ti e mankët mendja e ti e mankët s'ka mundësi me kapë ata qka është absolute mendja jo nështë e mankët apo s'ka mundësi me kapë ata qka është absolute andaj a i cili jetën me këta ndjenja e ndjen jetën ma të plot e ndjen jetën ma të plot nga se e ka përcen vijen e shqisave e ka përcen vijen e shqisave e cila është pike përbashkët me me kapëshët Andaj pejasoj që ka e kuptojna Se njeri unë nuk duhet me qenj materialist Dhe nuk duhet me qenj materialist Po me u thellu e ma fel Se qka donë Allahu gjelle vë ala prej neve Dhe si fatën e parë Shakenë në nasi vestimtar Besojna në të vshëftën Besojna në të vshëftën Dhe nuk përkufizomi në murët E shqisave të tona Prej Cilësive të cilat i kanë posë sahabët, ka qenë kjo me e madhja e ledhine ju minune bil ghajb dhe ju e dini se sakrifica në rrugën Allahu gjellewala s'ka mund që i mu bo për e realizu që ta për e realizu që ta kjo është një pikë shumë e njeshme shka njerëzit nuk e më ditojnë mirë nëse pytë mi si ka mund që i njeri u me sakrifiku në dunja për Allahu gjellewala shumë apo nëse pytë mi pëse njerëz nuk sakrifikojnë sotë shumë se kanë defekt që tu si nuk bes Nëse ti thua, për shembull pejgamberi sallallahu alejsellem ka premtuar për shumë vepra shpërblim të madh. Shumë shumë vepra shpërblim të madh, pa ajo e cila e bën njeriu të nxit dhe, dhe jep kurajo me, me vazhdu është me realizu këtë cilësi me besoftë fshatën. Nëse sa beson të fshatën sikimundsi me kalu vi. Nëse ti se din se Allahu xhallalahu besimtar di ka përgatitur xhennet sak nëse sak sakrificon. Nëse sik bindje 100% ta sikimundsi me morh. Ski mund si mundi me morhap, andaj lufta e yhudve është në kët pikë. Lufta e yhudve është në kët pikë, doin miku ti njerëzit në xhahilitetin, në ignorancën e parë. Cila është ignoranca e parë? Me besu dhe me jetuar atash ka shifot. Ajo shka shifot? Jo, lëna, lëna rahat me ndjesion shka shifot. Tramu mos u bë kafsh. Ti është mos u bë kafsh. Edhe sa ta i vendosin emra të të tjerë zhvillim dhe përparim dhe kur ta diçka ajo është thes injeranc me jetu për materialen vetëm. Do sa besimtari zgjson me jetu vetëm për materialen, por duhet me jetu me atë që më e madhe te Allahu xhallahu ala. Te ajo që është më ma e madhe tek Allahu te bareke وتعالى. Pastaj Allahu te bareke وتعالى e ka përmend cilësinë me një herë njitse dhe e pandar e atyre të cilat e besojnë të fshehtën se Ta të cilët e besojnë të fshetën, kanë shenja. Apo? A të cilët e besojnë të fshetën, kanë shenja. Nga se të gjithë pretendoj se e besojnë të fshetën. Nëse i thutja e besojnë gjennetin, po valla e besojnë alhamdulillah. Mirë po njetën e përdiqme e shethë saj nuk i besojnë gjennetin. Se s'ka o mundësi njeri u me besojnë gjennetin dhe më smengajt masatina. S'ka o mundësi më, sm më smengajt. Andaj në haditin e muslimit ku ka ardhë, ku me lase Në një mezhlis për mezhlisëve ku përmendet Allahu xhallahu ala dhe këta melace prap ngritën te Allahu xhallahu ala dhe i thot Allahu te bareka ve taala çka vajshin robtëmi fa ozot e lipsin prej tij e xhennetit. Allahu xhallahu ala i thot a e kanë pa? Do jo, të ozot se kanë pa. I thot Allahu xhallahu ala më pas pa. Kanthan e kishin lipe edhe më meza. E kishin lipe edhe më meza. Pra njeriu nëse besofton te fshehatën vrapon mos xhennetit. Vrapon mos xhennetit. Mirë po, vetëm se se kena pa, nuk do me thanë se se existon Vetëm se nuk e shofë mi diqka, nuk do me thanë se se existon Dhe ki se kretë është këta jetë E ledhina ju, minune, bilgaj Besoj në të fshetë tënë Dhe nuk jetoj në shqisat e përbash këta me kapshet Andaj kjo është udhkriqi indaris me besimtare dhe mos besimtare Kjo është udhkriqi pika e parë me të cilën dahemi me besimtare Ne besimtare dhe jo besimtare, kjo është pika kiche Nuk është namazhjë, namazhjë është pastaj, shenjë, e cilë e vërteton këta, mirë po udhkriqi, ku na dalon neve, besimtarve, dhe jo besimtarve, dhe munafikave, nëse munafikat kanë këtë pikë defekt, ata pekë për jashtë po, po, të në pobe, besojnë në në amdolla, po besimtarjë në, vë i dha khala u i la shejatini im, ku bashkohen me shejtanët e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t The udhkryqin e kanë gabuhe Kjo është udhkryqin Nëse merë ankë gabim I ketë gabim kime shku Mirë po nëse e merë rrugën e drejt Ata la e cëdrejt Allahu gjellewala e ka bo ketë udhkryqin Ata të cilat besojnë të pshetën Dhe përket a jetë vujna me foljë gjanë e gatë Dhe shumë qilëci të cilat në dalojnë Neve besimtarve me mos besimtarve Po ajo ma e madhe Qa është që duhet me kuptue Që njeri ju besimtarë dot me kalue vijën e shqisave. Vijën asoj çka prekët. Besimtarit si jeton, ta, qka e jeton veçme ata çka e prek. Po ka diçka më absolute, më absolute se fundja Allahu xhallahu anë ka kriju çto shqisat. E na i jetër, pa, jetojnë na jetën me çto shqisha na ka dhënë Allahu xhallahu anë. Mirpaf Allahu xhallahu anë as ka doshë me jetuvesh me çto shqisha. Apo? Të shikoj ata që jetojnë me çto shqisha. Se sa shumë i kanë kërejt këta të mirët e dënjahës dhe prapë përfundimit i është, së do mos në, në, në Europë, ata përfundojnë në vetëvrasje. Nga se jeton, jeton, jeton më shqisa mirë po prapë lumëtëria së arriët, se shpirtive të më shkonduke unë poshtë dhe jagullfot shpirtit knacijën dhe sundëron shpirti dhe në zhitëmë në vetëvrasje. Dhe s'kanë lumëtëri. Dënke, Allah u gjëllevalet kërë ka përmen A thate cilat jakthejn shpinën Uzimit timet që kjo është E ledhini inu, inu në Bilgajpë E besojnë Allahun, dhikra Të pshëhtën Allah u ka thonë Neja bojnë e jetën të ngusht, ngusht Vete më shqisa A e qka e shion që ta, qa jo veç Ha e pije, edhe qka prejk Mirë po tjetra, tjetra jo ja ndaj këtë të krejqë duhet besimtari me kaluë dhe elhamdullila në duhet me ushqie, me e besojna mirë po duhet me mishru dhe duhet ti si cëllit vetë vetës me a, a shoshit dhe me a me shtie logari sa e beson ti gaipin sa i e te besu e gjenet e zikur tash ka jetu jetu në të shoshit e si cëllit vetë vetën dhe shef sa e ka e ka realizu këtë cifat të parin të besimtarve pas të allahu gjellewala ka thon u e ju qimu në salah dhe këta njërëz e falin namazin a shikoni se namazin s'ka të ndamë prej besimit s'ka të ndamë prej besimit këta njërëz kër e kalojnë udhkryqin se nuk jetohet vetëm me shqisa dhe materialen këta njërëz e falin namazin nuk i bojnë i badet njëriut, nuk i bojnë i badet fotografive, nuk e adhërojnë shëjtanin, nuk e adhërojnë egon, nuk e adhërojnë dëshirën nuk Nuk ju pengon këta njerëzve As gjohë në dhurimin Allahu Gjellewale Këta njerëz e di se nuk janë krijuar Për ebqe dhe dëshira Andaj e falin namazin Dhe kjo është shenja e cila njeriut Kjo është një prej shenja Dhe shka e ban njeriun Me të regu se ki njeri e beson Allahu Gjellewale Andaj për nga meri sallallave Se më ka than El ahdulledhi bejnëna O bejnëhum Es salah Marveshja Apo disa tjetarë kanë thonë Vija e kuqe ahd. Vija e kuqe, mes neve dhe atyre, mos besimtarëve është, es-salah, namazin. Ata e Allah u ka thënë, mas gajbit, mas tërshetës, e ledhine u qimun es-salah. Ata e falin namazin. Namazin është prej sejndeve që ka e dalon besimtarët dhe mos besimtarët. Dhe atë të regon se tje e bërsonë Allah umë për një me ajo. Kjo është sifatë i parë. Dhe ku të ledzohet Kërani, kështu të më ledzuhet, jo vetë më kaluet. Pa mund dalë ledhine u min Kse besim të orte pas kanë si fatin e par e besojnë të fqehtën para namazin, pas taj namazin e ledhine ju minune bilgaj andaj këta e ulin kokën para Allahu Gjellewala dhe nuk e ulin kokën para kërkujnë dhe kjo është kënaria ma e madhe mësë madhuru më kërkan mësë madhuru më dëshirat e njerëzve asë mësë madhuru më taghuta taghuta fotografi shëjtana djau pa jadhurujnë Allahu Gjellewala dhe këtë balin matë lartë që ka e kanë vetëm për Allahu Gjellewala, i cili ka ndërua me këta. Në vëllonë sytë dhe balin, i adrejtojnë vetëm Allahut të bareke vë të ala dhe u shtenë shpirtin, mendjen dhe fiziken me këtë frim të Allahu Gjellewala. Gëse për nga mejri sallallahu alai sallam ka thanë, kur një njëni për juve falët, fëllja'lem ennehu ju nëgji rabbe, le të dije sa të folë me zotin e vetë. Ju në agji, rabbe, ndaj për nga mejdi sallallahu alai salem, ka thonë, mështë të ngritën janë i shikimin namaz, tërma. Se Allah u mundë më jamurësit. Pse? Shekhu l-Islam i lutemi e ka thonë, kjo është për edukatës me Allah. Kjo është për edukatës me Allah unë të i me poshë krijet e ullët, dhe mos me që krijen tërma. Gëse jetë për Allah unë të barëke, vë ta'ala. Sifatin të të të sinën e ka përmen, dhe atash ja kanë dhënë nga prej pasurive këtyre njerëzve, ju nfiqun, ata e japin. Kjo është e para. Domthon, sifati i parë që ka duhet besimtarit më pas, kur ta besoi të fshehtën dhe beson Allahu xhallavala dhe e fal namazin, pastaj më njëherë von Allahu xhallavala ka thonë, e din se pasuria nuk ka e tyre pa Allah. Ai ta ka dhënë. Ai ta ka dhënë dhe ai e drejton çish doje pasurinë tonë. Apo, sikur që ka thonë Benga Meri sallallahu a salem Kër e ka vetë një një pësabive Ka thonë një ja Rasul Allah Babi jam e ka hak në pasurien të ime Ka thonë Ente Wa maluk li e bik Ti edhe pasurien johot janë babës ta E ti edhe baba johot Jini të Allahot Këtë janë të Allahot Inna lillah Wa inna i lehi raji Unë janë të Allahot Dhe të Allahot këthejemi Andaj Kjo Kjo jetë më kuptu si duhet ë ndëron shoqërinë islame. ë ndon frymën dhe atmosferën te muslimanë nëse muslimani kupton se pasuria nuk ka e vetja. Allahu ja ka thënë. Andaj Allahu ka thënë yunfiqun e japi. Dhe sikur besimtarët ta kuptonin ke këta jetë që ju duot, fukoraja nuk thutot. As i, i pasurit ja ja zvoglon krenarin e tepërt dhe fukoraja nuk thutot. Pse? Se ai ditë se pasuniku, ai ditë se pasuria s'është etina dhe e ka një loj sigurije se vazhdimisht ndihmonën në me zveti i dopti e dit se i pasëri e ndihmonë dhe i pasëri e dit se Allah u fuqia ma, ma e madhja ka dhonë këta dhe kështu jetohet në mënir harmonike dhe kështu jetohet mënir harmonike dhe kështu pastrohet shpirti kështu pastrohet shpirti dhe jetohet një jet e lumëtur nga se kja jet si kur të kuptohet vallaj si duhet e ban fukarajën me kuptuese nuk jeton me një soçëri ku janë njerëzit me kthetra dhe dhëm që i kanë gjithë me të hangër, po janë njerëz me shpirtta. E kanë shpirtin e pastër dhe ata e dojnë për tjetrin, çka e dojnë për veten. E dojnë për tjetrën, çka e dojnë për veten, vaj Allahu xhallahu ala ku i ka ku i ka lavdrubesimtar na jetë jetër, ka thon, e tjetër ka thonë: "Ellezina yu'thiruna", atëse tjetë Ejopin. Ejopin tjetrit para vetes. Jan Kan altruizëm E jopin tjetërën E sakrifikojnë vetë vetën për tjetërën O la u kene bihim khasasa Edhe nëse kan nevoj për vetë vetëi shumë Edhe nëse kan nevoj për vetë vetëi A dhe dhe njo Qe edhe ti mara Gjisën të gjisën one Pse O la mimma rëzak në e hun Na shkajokin allonat të nëve A tha e jopin Se e din se kjo është allohut Te bareke O te ala Andaj ajetet Për me dhon Kan zblit para ajeteve K Allahu i ka i ka ndrejth këto sahaba dhe kjo nuk është vetëm për sahabët edhe për neve. Kjo është deri ditën e ngjykimit nga sa ket Kur'an-i ka lexojna, është për të gjithë. Për çdo besimtar. Prandaj ajetët për medhon kanë zbrit dhe ajetët që i kanë cilcsu besimtar të japin shumë kanë zbrit para ajetëve kur e kanë obligu zekatin. Për Allahun ja ri ka gdhen. Kuptonë mirë çka është zekati, pastaj kur ta më thonë kë iki vajjë pse so është ç'sërën so ajo? Se so ti më e ke mësuar dhe din se kjo është për mundall. Vetëm pastaj Allahu tacakton në sasi të caktuar i efekton vit u krimo habeti. Andaj Allahu xhallahu ala kështu i ka cilësua sahabët dhe kjo është cilësia besimtarëve. Kjo është cilësia e besimtarëve. Pastaj Allahu xhallahu ala ka thonë ayete tjetër: "Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik." Tash cilësia tjetër. Dhe ata këta njerëz, njët, po një të njerëza të fol Allahu xhallahu ala. Dhe këta ianata të cilat e besojnë atash atë kuaz vritje dhe ajo e cila t'u ka zrit para para teje në një libër që ka zrit para teje dhe librën të sëndha që na zrit tyje këta besimtar i kanë ta balavarta qse ata janë tin pejgamber dhe ti je pejgamber dhe kjo është ilsi e cila është i, i poroshtat besimtarit por Allahu subhanahu wa taala me ka ayat don me thon se ju o besimtar duheni me ndje ata që ka e kanë di i parë njerëzve Ademi alayhis salam ju një të njëtë ata shë ka besu Adena A.S. prej besimit në Dhojnë gjëllawala e kini dhe jutë të njëtën besim e ledhine ju minune bima unzile i lejkë që tukazvit tyje e ledhine min qablik e dhe të të të kanë qimë parateje nja një besim është të rashigohët një akide dhe nuk banë me poshë urejtje për pengamër tjerë dhe asë për besimtarë e pengamërve tjerë pëse një besim e besojna Një Allah gjëllëvala e besojna Milletën wahide, një millet jëna Edhe pse shëriatët ndryshoj Mirë po e besojna një, një besim Dhe kjo e largon njërijun prej fanatizmit të nënçmuar Prej fanatizmit të nënçmuar Dhe e ban njërijun Si do mos në kohërat kër besimtari e njën vetën vetë Kër besimtari e njën vetën vetë Duhet me shiju këta Se nëse thot dikush vetëm pjeki këtë besim Jo vallall sa kan veçurën. Po Ademi alayhis salam, Nohi alayhis salam, Pengamer para mua, Idrizi alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa, Isa, Sulejmani, Davude, Elias, kërejtë i kanë pas këtë besim. Një besim e kanë. Dhe këy vllaznit e ditën e xhigimit kanë më pa. Ditën e xhigimit kanë më pa kjo akide. Mirpo këta ç'shem ndje njeriu, duhet me besu mirë Kur'anin dhe duhet mundal me Kur'anin mirë. Pra dohet me ndje se na me tërë prej vllazënive të cilët kanë kaluar dhe besimtarët që kanë kaluar kanë një akide. E kanë një besim ndaj Allahu xhallahu ala qadosh me këtë ajet me tregue se Allahu xhallahu ala gjithmonë ka qenë i kujdesshëm për njerëzit. Gjithmonë ka qenë i kujdesshëm për njerëzit dhe u ka çu libra dhe ka kujdes për njerëzit dhe u ka bota të dukshme dhe të qartë besimin dhe Allahu xhallahu ala asni popullit si ka bë zullum. A shiftin në shket libë, shke lezojnë atash, shke e besojnë, dhe është e qarë, dhe është e dukshme, dhe ka të sharu allohë mirë rrugën e drejtë, kështu e kanë pasë gjdo popullë. Kështu e kanë pasë gjdo popullë prej popullë dhe, andaj këto ajete e tregojnë se gjithmon në histori ka pasë për nga merë dhe na jemi vlasni me ta dhe kemi një akide. Pasta Allahu gjellohara e përfundan si fatët u e bilë akirati hum ju kinon dhe në ditën e fundit ata ju ukinun s'ka thonë ju uminun po ka thonë ju ukinun ka o dalim s'ka thonë ju uminun po ju ukinun s'ka thonë besojn po ka thonë binë që mbesojn andana e keni me përmenjnë ku ka thonë Shekhu Islam ibnu Tejmija se Allahu gjellewala di shtjilat të besimit të imani di ka përmenjnë mas shumë di Guran që dhe janë ato el imanu billa o el imanu billi jomil akhir ka thonë Allahu apo gjatë shtjilat i ka imani Mirë po, dishtilë Allah i përsërit vazhdimisht. Pse, se këtë dishtilë e mbojë njerimë të gjallë, të freskë, zemrën e imanit, rajët e imanit, impulsat, besimin Allahun dhe besimin në ditën e gjikimit. Besimin Allahun dhe në ditën e gjikimit. Andaj Allah e ka përfundu e ketë sifat, u e bil e akhira. Dhe në akhiret, janë të bindëshëm. Kjo është përfundimi, kjo është gjezaja, kjo është përblimi i kësoj të cilët e besojtë. Pra ata, binqëm e shofi në akhirat nësikur që janë të jetu tash edhe për këta dhe sakrifikoj edhe për këta dunjoja të këta nuk ka vler pëse nuk ka vler nga sa ata bil akhira në akhirat janë të binqëm e aji qëli është në akhirat i binqëm e din vlerën e dunjojës të nga medi sallallari sallem ka thon të kallahu gjellewala dunjoja nuk ka vler asa krahu i mushkonjës miza bëllë e vogël është po krahu i në lamët vogël e ka E nëse qitet në peshoj ajo hijzba Allahu gjellewala ka thonë ka që ka verën dënjoja Të Allahu gjellewala E para me ndonë asajajop në qmimin e madhë dënjojes Allahu qajep Mirë po besintari Allahu donë me eduku mësajep As ti qmimin qatë ata shka që e kumë dhonë une Allahu ka thonë Vlerësoj e qatë që e kumë dhersu une Nëse do me qenë ilumë tër dhe, dhe krenar Pa bilë e akhira Mirë po kjo arihet Me besim të binqëm në akhiret Dhe kjo e banjeri unë me kuptu se nuk është kriwe abethen Ethe hasiptum ennëma khalëknakum abethe O ennëkum ilejna latur gjehun Allahu gjellewala ka thonë suratul mu'minun O ju njerëz, amendoni se kote kote ju kemi kriuar Dhe se tek neve në logari, s'kini mukthia Fe te alë Allahu melikul haq Allahu ka thonë ashti madhmi ju pas kriu Për që ketë arshu e kote kote Ma khalëk në sëmaë, Allahu Gjellavallë ka thënë, se kena kryu që jellin, lajibin, me lurt. Po një cilësi dhe po një cilëim madhështor. Andaj këto ajete, në surën Beqara, e të regojnë se ajo cilësia daluse me zbesintarve dhe me zbesintarve janë këto. Këto. Vë bilë, akirati humi ukinon, Dhe njeri ju kërë e dinë se në akhirat kam e shkue Dhe shpërblimin e merë për Allahu Gjellewala Dhe ajo është Allahu Gjellewala ka thonë vë ndirë hum Jo më në hasra Allahu Gjellewala ka thonë ti qërtoja Dhe tërheqja u vërrejt e njerëzve Për një dit të hasra Që në rabë e hasra është Kër njeri ju e godet ajo fatkecia Më e modhe ah kur ban shumë Hasra Apo që i thonë të nga njerëzit hasret ishte Hasret Hasra kjo � Andaj është një lagarie male dhe besimtari duhet me jetu me këndjen Allohu dëshiron pre neve me jetu me këndjen Andaj pengameri sallallahu esallam ka thonë Tash mundi me kuptue Ce pengameri sallallahu esallam ka thonë Ku shletzohet Apo ku letzohet surja be kara shejtani së në afrohet Po si shka mund si shejtani mu afru me një shtopi Kër njeri e beson gajbin E fal namazin O është i devotëshëm E jep ja prej pasurijës E beson që e kam besu këtë pengamert dhe e jeton ndonjëse si më çin ahirat çka ka shejtani me kta sunafro sunafro a deban sam kalku lexoet baqara shejtani sunhejat shejtane sunhejati mirëpo njeriu duhet me me jetue me me kur'an dhe me me ditu kur'anin dhe me lexue librin Allahu xhallahu ala mashpes andai Allahu xhallahu ala qatan wala qad yassarnal qur'an lidhikri fa hal min mudakkirin naqra'on ne kebah shum ta let Shumtale, aqo ma letë Kur'ani. Edhe ju që nuk ndoshta nuk alabe, e dini gjuhën arabe, me lexuar gjuhën shqipe, vallallai keni me keni me hyrë në një në një botë më të madhe se sa na botën se ne jetojna. Në një në një ndjen më të madhe me të cilën s'ndjen ato shisave të cilat i perceptojnë asaj ndër. Në një botë shumë më të madhe, në një qiell shumë më të madh, në një mallsi dhe lartmadrishë shumë më të madhe me Allahun xhallahu ala. Mirpo duhet të më lexo Kur'anin dhe me i dhonë fizikës tonë jetë pak ma shumë me këtë libar që shtash njerëzit ka në mundësi me kryu e qka dhe qoftë prej qelizave dhe, dhe fizikës ama jetë së një apin e veç Allahu jep jetë veç Allahu të barë këva të ala i, jep, i jetë pasaj Allahu të barë këva të ala e ka përfundue këtë këtë kët, rësht dhe këtë cilësim të besintarve ku ka thonë Allahu të barë këva të ala ulai ka ala huda min rabbihim wa ulai kahumul muflihun e kto cka i përmendëm deri tash dhe, dhe kto cilësi të njerëzve që i përmendëm deri tash dhe kjo jetë e të cila jetohen prej disa njerëzve ulai çeto cka i përmendëm Allahu xhallahu ala o thot ala huda min rabbihim vetëm çeto janë të udhzuam me udhëzimin e Zotit të tyre të të a uzzum? e kuptoni ku janë të udhzuam cilësia e parë besimi në të pafshehtë namazi Dhonia, porit Allahu xhallahu ala, besimi akides ja prej ta Adem alayhissalam dhe në mënyrë të pashkoputër deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe deri tek na dhe pastaj Allahu xhallahu ala tha ahireten besoin bindshum ulaiqe, kta janë njerëz të udhëzuar. Pastaj tha ulaiqe humul muflihun dhe vetëm çeta kanë më shpëtuar. Andaj kush ka defekt në këtë cilësi, s'ka mundësi të shpëtuar. As në jetë as në ahiret. Meditoni edhe një herë në sicili prej Juve dhe ta falëxoje mirë surën Bakara dhe let meditojë mirë se si Allahu xhalla wala e ka porshkujt aq bukur dhe aq mirë dhe aq hollsishëm ahiretin dhe tilsit e besimtarëve losim Allahu xhalla wala që të na çele dhe të na japë për edituries së Kur'anit dhe të na japë për kuptime tësë të kan pas sahabët losim Allahu xhalla wala që na mësonje me mishërua dhe me jetue librin Allahu xhalla wala Ajo seçi ka përshkruajt Aisha radhiyallahu anha kur e kanë kur e kanë vet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a ka mundësimin ta treguoj diçka për cilësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë, nëse doni më ditë të shkurtë me një fjali se kush ka çën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Kur'ani nëmshi alal ardhi, ka thonë Kur'ani i çelë ect në pirtok, a dhe nëse doni më disë çka do të thonë në njëri besimtar, ata lexojnë Kur'anin Allahu xhallahu ala mashfaş dhe mundonë me mëshirue në vetvetet të Juve dhe në shpirtat të Juve نامندت ايووه كيو كاچن روگا پيگامار و روگا ا بيسنتاور و صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين